Kapitola 7. Vylákání pándovců za náporu Během následujících týdnů si začal Durjodana se svými bratry postupně získávat lid. Štědře rozdával majetek i pocty a občanům poskytoval veškerou zábavu a požitky. Dritaráštorovi ministři udvora na králu v poput zároveň nepřestávali mluvit o vára návatě. Pándovci je slyšeli popisovat půvaby města. Brzy začne svátek Pašupata. Tamnějšímu průvodu se žádný jiný na světě nevyrovná. Slavnostní výzdoba, drahokami šperky i pohoštění rozjásají srdce. To se mladým princům líbilo. Drita Ráštra, když viděl jejich rostoucí zvědavost, řekl. Poslední dobou jsem hodně slyšel o vára návatě. Napadlo mě, že by vám chlapci mohla návštěva tohoto města udělat velkou radost. Proč její se vší okázalostí nenavštívit? Prokážete dobro tamnímu obyvatelstvu a sami si odpočinete. Poté, co se tam příjemně pobavíte, můžete se kdykoliv budete chtít vrátit zpět. Judištěra byl však inteligentní. Chápal, že jde o úskok, který je má dostat pryč z města proč král nepošle do i své syny. Judištira si všiml neobvyklé laskavosti, kterou Durjoda na poslední dobou projevoval lidu a věděl, že kuje pikle. Cítil se ale bezradný. Rozhodl se tedy, že pro tuto chvíli bude lepší návrhu krále vyhovět. Jejich postavení bylo vratké. Neměli příliš přátel ani přívrženců a synové krále se jim snažili neustále škodit, jak jen mohli. Snad by jim mohl nějaký čas strávený mimo nápor prospět. Stanovili den odjezdu pándouvců. na byla radostí bez sebe, že pándovci s odjezdem souhlasili a okamžitě začal spřádat plány. Předvolal si svého důvěrného rádce Puroučanu. Vzal ho za ruku a řekl. Tento svět a všechno jeho jmění patří stejně tak tobě jako mně. Měl bys dělat vše pro jeho ochranu. Ze všech mých stoupenců nejvíce důvěřuji tobě a plně na tobě závisím. Poslouchej, co je třeba udělat, a to tajně. Nikomu se nesvěřuj s tím, co ti teď řeknu. Duryodana požádal poróčanu, aby se i hned vydal do vára návaty. A tam ať s pomocí zkušených a spolehlivých řemeslníků nechá postavit pro pándovce prostorné sídlo ať je elegantní a plné drahého zařízení, ale ať na stavu použije výhradně hořlavé látky. Smíchej k hý a olej s hlínou a velkým množstvím šelaku. Tím omítní zdi, které pak pečlivě přemaluj. Dům pak vyvětrej a provoň, aby nikdo neměl žádné podezření. Princ také Poročanovi nařídil, aby v domě nechal nádoby k zký a s olejem. Chtěl mít jistotu, že dům schoří v několika minutách na popel. Duryodana pak Poročanovi prozradil celý plán, který se šakunym vymyslel. Puročana by se měl s pándovci setkat i hned po jejich příjezdu do Váranávaty a ukázat jim jejich obydlí. Ať se ujistí, že vědí, že dům byl pro ně vybudován na králu v příkaz. Puročana tam měl bydlet s nimi, aby zmírnil jejich podezíravost. A pak, když to budou nejméně čekat, ať v domě založí požár, zatímco co oni budou spát. Duryoda stiskl ministrovu ruku. Všechno záleží na tobě, puročano. Věz, že se ti odměním nepřeberným bohatstvím, když mi prokážeš tuto laskavost. Odděť okamžitě, protože pán již brzy dorazí. Puročana slíbil udělat vše, oč byl požádán. Schromáždil velké množství svých mužů a v rychlém kočáře, taženém osli, i hned odcestoval do Váranávaty. Jenco dorazili, zahájili práci na domě. V den odjezdu pándovci předstoupili před starší členy své rodiny a s úctou se jim poklonili. Dotkli se výšmových a dritaráštrových nohou a s láskou objali své vrstevníky. Rozloučili se se ženami a uctivě je obešli se sepjatými dlaněmi. Pak usedli na své krásné zlaté vozy. Během příprav k odjezdu se kolem nich hemžili obyvatelé města, kteří pak vyprovázeli jejich vozy pomalu opouštějící město. Mladí princové byli smutní, že opouští domov i ty, které milují. Někteří lidé, když viděli jejich žal, promluvili na hlas. Jeden Bráhmana pronesl. Král není spravedlivý. Zvýhodňuje své syny před těmi cnostnými princi. Pándovi synové by nikdy nespáchali žádný hřích. Jsou nevinní a neskažení a nezaslouží si, aby je poslal pryč. Někteří lidé haněli píšmu, že připustil, aby se něco takového vůbec stalo zatímco druzí zavrhovali krále a jeho syna. Mnozí z nich prohlašovali, že by raději odešli z Pándovci do Vára návaty, než aby zůstali s tak krutým panovníkem. Judištěre je ale zadržel. Král je náš otec, učitel i nadřízený. Vždy si zasluhuje naši úctu a jeho rozkazy mají být vykonány bez jakýchkoli námitek. Tak zní věčný příkaz písem. A my bychom si jim měli sklidnou myslí řídit. Jednou přijde čas, řekl, kdy budou moci jemu i jeho bratrům posloužit jinak. Občané pak obešli dokola vozy a s očima plýma sls se vzdálili. Na kraji města se pándovci setkali s Vidorou, který se díky svým palácovým špehům dozvěděl o Durodanově úkladu. Chtěli judištěru varovat aniž by však jeho vzkazu porozuměl někdo jiný. Došel k princi, stále ještě obkopanému lidmi, a promluvil k němu jazykem domorodých mléčů, aby mu nikdo jiný nerozuměl. Toho, kdo ví, že i zbraně, které nejsou z kovu, mohou být ostré a poranit tělo, tyto zbraně nezraní. Kdo pochopí, že požírač dřeva a slámy nedostihne toho, kdo se nachází v podzemní chodbě ústící v lese, ten přežije. Buď vždy ve střehu. Člověka, který ovládá své smysly, žádný nepřítel nikdy nepřemůže. Vidura mluvil několik minut a Judištera, zběhlý v mnoha jazycích, pochopil význam jeho slov, ačkoliv ostatním bylo jeho poselství nesrozumitelné. Když Vidura domluvil, Judištera mu odpověděl. Rozumím. Vidura se usmál a pak prince s úctou obešel. Dal jim s bohem a vrátil se do svého domu. Cestou do Vára Návaty se Kunty zeptala Judištěry, co mu to Vidura říkal. Judištěra jí odpověděl, že mu Vidura prozradil, že jejich dům ve Vára Návatě bude podpálen a že se způsob útěku ještě dozví. Učený Vidura pak prohlásil, že ten, kdo ovládá sám sebe, získává vládu nad světem. Když se obyvatelé Váranávaty doslechli, že se k jejich městu blíží slavní bratři pádovci, po tisících je vyšli ven přivítat. Lidé spatřili prince vedené judištěrou, podobné nebešťanům s Indrou v čele. Uctili a přivítali prince, a jejich příchod do města doprovázel zvuk trubek, bubnů a lastur. Bratři pomalu kráčeli po cestě a vzduchem se rozléhalo provlávání slávy. Když dorazili k hlavnímu náměstí, se sedli z vozů a jako první šli pozdravit bráhmany. Po nich pozdravili představitele města, pak bojovníky a obchodníky a nakonec dělníky a služebníky. Když uvítání skončilo, pán dovce přijali jako hosty jeden z hlavních představitelů města. S vidurovým varováním na paměti a s pochybnostmi o svém dalším osudu zde strávili deset dní. Pak jim poročana řekl, že jejich sídlo je dokončené. Osobně prince a kunty uvedl do domu, který pojmenoval požehnaný přívitek. Při vstupu do domu řekl Judištěda Bímovi tichým hlasem. Podle zápachu, který cítím, je jasné, že dům byl postaven ze šelaku a jiných látek napuštěných k hým a olejem. Purolčana má bez pochyby v úmyslu nás tady upálit. Je to přesně tak, jak mi řekl Vidura. Duryodana očividně pověřil Puročanu, aby nás zabil. Býma mu na to odpověděl. Proč bychom tedy měli žít v této smrtící pasti? Vraťme se tam, kde jsme byli až do posud. Judištira v nápad nepovažoval za moudrý. Pokud dáme Puročanovi najevo, že ho podezíráme, může se pokusit o cokoliv, jen aby nás zabil. Očividně se neštítí ničeho a je rozhodnutý vykonat vůli nelícostného Durjodany. Neměli bychom dát najevo menší známky toho, že jsme si vědomi jeho bezbožných úmyslů. Když Poročana odešel, bratři spolu mluvili otevřeně. Judištěra řekl, že by měli pod domem vykopat tunel, aby mohli v pravý čas uniknout. To byla vidurova rada. Býmu a Odžunu překvapilo, že by měli žít ve strachu s Duryodany. Proč ho otevřeně nevyzvat? Zvláště rozlobený byl Býma, který si ještě pamatoval, jak se ho Duryodana pokusil otrávit? Poplácel se po solech na rukou a výhružně řekl. Jen poruč, drahý bratře, a já kurovce v mžiku rozdrtím holýma rukama. Ne, řekl Judištere, jejich postavení se v žádném směru nevyrovná postavení jejich bratranců. Jich je sto a nás pět. Mají postavení, moc, přátelé, spojence i bohatství. Driteraštra své syny nikdy nezavrhne a bíšma i Drona budou vždycky stát na straně krále. Nemůžeme kurovce vyzvat přímo. Dvojčata navrhla, aby i hned zvádanávaty zmizely. teda opět nesouhlasil. Jakmile se Durjodana dozví, že utíkáme ve strachu, použije své špehy a slídili, aby nás našli a zabili jakýmkoliv podlým způsobem. Judyš teda došel k závěru, že jejich největší naděje spočívá v tom, že zůstanou žít v domní ze šelaku a budou budit dojem, že si žádné nebezpečí neuvědomují. Také by měli trávit čas lovem v lese a hledáním cesty, která je odvede z města. Až poroučena zapálí dům, mohli by uprchnout, aniž by se o tom kdokoliv dozvěděl. Duryodana je bude pokládat za mrtvé, a už je pronásledovat nebude. Bratři s ním souhlasili. Poté prohlédli dům, aby našli místo vhodné pro vykopání podzemní chodby. Tou dobou přišel do domu muž, který se představil jako Vidurův přítel. Řekl Judištyrovi, že jako horník má zkušenosti s kopáním podzemních chodeb a že ho sem posílá Vidura, který mu prozradil, že tu noc, kdy bude měsíc vnovu, má poročena v úmyslu zapálit jejich dům. Judyštera si muže pozorně prohlédl. Nešlo tu o další Durjodanu v úskok? Kopáč ho tím, že mu připomenul, jak s ním Vidura mluvil nářečím mléčů. Poté ho Judištira vřele přivítal a řekl: Jsme stále pod ochranou šlechetného Vidury. Máme štěstí, že jsi sem přišel. Bezbožný a hříšný Duryodana nechal tento dům postavit ze samých hořlavých láty. S množstvím bohatství a spojencům nás bez milosti pronásleduje. Horník řekl, že by se měli bez prodlení pustit do podzemní chodby. Začal hloubit uprostřed domu a já mu zakryl prkny a širokým kobercem. Zatímco se věnoval své práci, Pándovci trávili dny touhlukami v přilehlých lesích. Brzy objevili lesní cestu, která vedla zvára návaty. Zatímco žili v domě, přestírali kvůli Puročanovi klid a spokojenost, aby je nezačal podezírat. V noci však spali s připravenými zbraněmi a jeden z nich pokaždé zůstává vzhůru pro případ nečekaného poročanova tahu. Nikdo kromě kopáče, O jejich plánech nic nevěděl. Tak uběhl celý rok. Puroučana byl spokojen v domnění, že pándovci nemají o jeho záměrech ani ponětí. Když Judyš viděl, že ministr nic netuší a zcela jim důvěřuje, řekl svým bratrům: Předejdeme Puroučanům v uskutečnění jeho záměru. Myslím, že bychom měli sami zapálit dům a utéct. Podzemní chodba byla dokončena. teda viděl jejich největší naději v oklamání Duryodany, když uvěří tomu, že se jeho plán zdařil. To by bratrům umožnilo útěk bez dalšího pronásledování. Měli by pak čas promyslet si své další kroky. Když projednali všechny okolnosti, rozhodli se dům zapálit příští noci. Následující den se ve Vára slavil svátek. Kuntí rozdávala jídlo a bohatství bráhmanům a mnoho chudých lidí přišlo do síla pándovců prosit o milodary. Řízením pro je ji navštívila také domorodá žena z kveneny šádů se svými pěti syny. Služebníci Kuntí, kteří zodpovídali za rozdávání jídla, ženu i její syny usadili, a donesli jim jídlo a velké množství vína. Časem se opili a usnuli přímo na místě, kde jedli. Sluhové je nedokázali vzbudit a proto se rozhodli nechat je tam přenocovat, přestože pándovci o tom nevěděli. Když padla noc, venku vypukla bouře. Pándovci společně usedli ve svém pokoji a čekali, Dokud si nebudou jistí, že Puroučana, který měl pokoj u venkovních dveří, usnul. Judištira potom Býmovi nařídil, ať dům podpálí. Býma vzal pochodeň a zapálil dveře a několik dalších míst, zatímco jeho bratři a kuntý procházeli pod zemní chodbou. Pak rychle vyrazil za nimi a v mžiku byl celý dům v plamenech. Když zaslechli hukot ohně, Všichni obyvatelé Váránávaty vyšli ven a s hrůzou pozorovali planoucí sídlo. Věděli o soupeření mezi Doriodanou a pándovci a hned uhodli, co se stalo. To je jistě Doriodanovo dílo, říkali. Využil svého podlého ministra, aby zničil nevinné a nic netušící Pándouovy syny. Hanba tomu hříšníkovi s tak zvráceným úsudkem. Naříkající obyvatelé města, Obklopili planoucí sídlo a zůstali tam po zbytek noci. Když přišlo ráno, polili doutnající žhavé uhlíky vodou a prohledali spálené trosky. Našli pozůstatky puroučany a také nišácké ženy a jejich synů. Usoudili, že pádovci jsou mrtví a začali hlasitě bědovat a zároveň hanit do i jeho otce. Někteří z nich dokonce zatracovali i bíšmu, drónu a ostatní starší kurovce za to, že připustili, aby se taková hrozná věc vůbec mohla stát. Kopáč, který byl mezi schromážděnými lidmi, se postaral o to, aby při prohlídce ohořelých trosek nikdo náhodou neobjevil ústí podzemní chodby. Nikdo z Vára tudíž ani netušil, že pándovci jsou naživu a tou dobou právě na cestě temným lesem. Měští končelé pak do Hastinápuru vyslali posly se zprávou o smrti pánovců. Když Dritaráštra vyslechl posly z Váranávaty, vykřikl žalem Běda, můj bratr pándu dnes zemřel po druhé, protože jeho hrdiní synové a jejich slavná matka byly zabiti. Jak krutý osud a jak mám teď čelit životu bez mých laskavých synovců. Dritaráštra pak nařídil, aby se královští brahmanové i hned vypravili do Vára Návaty a vykonali tam pro Kuntý a její syny pohřební obřad. Spolu s Bíšmou, Drónou, Krypou a ostatními staršími rodu se král vydal ke ganze, aby obětoval zemřelým posvátnou vodu. Stáli v řece a volali: O Judyštiro, o Bhýmo, o Ardžunu! Ostatní volali jména Kuntý a Dvojčat. Tisíce truchlících obyvatel odjeli zastynáporu, aby pro ně vykonali oběti. O vzduší bylo plné nářku a truchlení. Zvláště zarmoucený byl Bíšma, když si vzpomněl na prince, kteří mu byli vždy téměř jako vlastní synové. Jen Vidura nenaříkal, protože znal pravdu, ale přesto o tom nikomu neřekl. Věděl, že nemůže riskovat a povědět to ani Bíšmovi který byl vždy věrný králi a hasty náporu. Pándovci a kuntý se vynořili z podzemní chodby notný kus cesty od Když jejich oči pomalu přivykly tmě, pokračovali směrem, který si vyznačili v mapě. Byli unavení, tonuli v obavách a spěch jim dělal potíže. Jakmile to pozoroval neúnamný Býma, všechny je zdvihl a usadil na své mohutné tělo. K úžasu všech si matku posadil na záda, dvojčata na boky a na ramena s ardžnou a běžel s nimi lesem, přičemž vyvracel stromy a zadupával do země keře a ostružení. Za úsvitu dorazili ke ganze, kde se setkali s dalším z vidurových tajních poslů. Muž seděl v lodi a zavolal na pándovce, když tam stáli a měřili hloubku řeky kamenem přivázaným na liáně. Bratři se překvapeně rozhlédli. Judištěra přišel k muži na loďce, který jim řekl, že mu Vidura nakázal, ať tu na ně čeká. Celé měsíce tu byl každou noc a vyčkával, až se bratři objeví. Muž Judištěru ubezpečil o svém pověření opakováním rozhovoru prince s Vidurou v jazyce mléčů. Vysvětlil jim, že je přišel převést přes řeku a pomocím jim na jejich cestě. Pak řekl. Vidura vám posílá svá obětí a vzkazuje, že nad svými nepřáteli určitě zvítězíte. Říkal, že máte zůstat ve střehu a záviset na pánu, jehož řízením vás bude vždy doprovázet štěstí. Rychle nastupte do loďky a já vás zavezu daleko odsud. Loď poháněná lodním šroubem a plachtami se rychle pohybovala po řece směrem na jih. Po několika hodinách pádovci konečně přistáli u protějšího břehu, poblíž široké cesty, která vedla do lesa. Lodník jim popřál mnoho zdaru a odplul se vzkazem díků pro viduru. Bratři pokračovali na jih. Brzy vešli do hustého lesa, kde se unavení a hladoví posadili. Judištěda řekl strápeným hlasem. Co horšího nás může potkat? Jsme tu ztraceni v hlubokém a strašidelném lese. Nevíme, jestli hříšný Puročana náhodou nějakým způsobem nepřežil a nespravil Durjodanu o našem útěku. Jaká nebezpečí nás teď čekají? Kuntý byla vyčerpaná a nemohla už dál. Usedla na kořen stromu a bázlivě se rozhlížela. Její synové hledali cestu, která by je zavedla hlouběji do džungle. Ta se se svými ohromnými stromy a keři propletenými hustou sítí lián zdála neprostupná. Vzduchem se ozýval křik ptáků a zvířat. Judiš teda pohlédl na prales a řekl býmovi: O mocný synu Vájua, musíš nás opět nést tímto strašným lesem. Nevidím jiný způsob, jak bychom mohli pokračovat. Býma sklonil před svým starším bratrem úctivě hlavu a opět na své mocné tělo usadil matku i své čtyři bratry. Když se ho všichni pevně drželi, rozběhl se rovnou do lesa. Vyskakoval vysoko do vzduchu a li lámal stromy a tak si razil cestu. Na všech stranách se zhlasitým praskotem kácely vzrostlé květoucí stromy, ze kterých na zem padaly spršky květů. Jak se princ řítil lesem, zvěř se rozprchla do všech stran. Vypadal jako rozuřený král slonů, ženoucí se džunglí. Pohyboval se tak rychle, že kunty i její synové téměř ztráceli vědomí. Se všemi pěti na svém těle Rovněž přeplávával řeky a jezera, které mu skřížili cestu. Když nastal večer, zastavili se na noc v úkrytu pod velkým baniánem. Býma ze sebe sněl matku a bratry, a ti padli k zemi, zmožení únavou, hladem i žízní. Kuntý požádala býmu, a ti přinese trochu vody. Odpovědělí: Nedaleko odtud slyším sladký zpěv vodního ptactva. Blízko určitě bude jezero. Neunavný býma se hned vydal po zvuku a brzy na jezero narazil. Když se vykoupal a zhluboka napil, namočil své svrchní oblečení a vykročil zpět k baniánu. Než se však vrátil, jeho matka i bratři upadli do hlubokého spánku. Když je viděl ležet na holé zemi, v duchu zabědoval. Jaký pohled může být bolestivější? Moji čtyři bratři, kteří ve Váranávatě nemohli usnout ani na nejdražších postelích, tady teď spí na chladné zemi. Má vznešená matka, jemná a zářící jako tyčinky lotosového květu, leží vyčerpaná na tvrdé lesní půdě. Býma bolestí a zklamání lomil rukama. Kdyby tak jen měl kurovce před sebou, litovali by své proradnosti. Jen boží milostí mu Judyštera neporučil, aby je všechny zabil. Býma se podíval na svého spícího staršího bratra. Jistě si zasluhuje vládnout celému světu. Je vždy čestný a nikdy nepodléhá hněvu. Jen díky tomu byli kurovci stále ještě naživu. Býma si povzdychl a rozhlédl se kolem. Ušli lesem již mnoho kilometrů. Možná je nedaleko odtud město či vesnice. Zůstane vzhůru a bude hlídat své bratry. Ráno by mohli pokračovat dál. Princ usedl na kořen Banjánu, smyslí a smysly ve střehu před případným nebezpečím. Nedaleko od místa, kde se bratři zastavili, stála mohutná dama roň, na které bydlel Rákšasa jménem Hidimba. Přes den spal a probudil se právě, když pándovci usnuli. Zíval, protahoval si svoje obrovitánské ruce a větřil v nočním vzduchu. I hned v blízkosti ucítil pach člověka. V mžiku se posadil a zavolal na svou sestru, která bydlela na stejném stromě. Jedím stávej, cítím lidské maso. Je to už dlouho, co jsme naposledy ochutnali naši oblíbenou potravu. Už se mi zbíhají sliny. Rychle ty lidi najdi a až je zabiješ, přines je sem. Svými dlouhými tesáky jim rozervu hrdlo a nalokám si se jejich teplé pěnivé krve. Oba se najíme k prasknutí a pak si zvesela zatancujeme. Sestra Rákša si pohodila svými dlouhými zržavými vlasy a otevřela krvavě rudé oči. Zachychotala se a podívala se na dlouhé drápy, trčící z jejich černých prstů. Hidimbi i její bratři často zabíjeli a jedli nešťastné pocestné. Zhoupla se z větve dolů a po směru, ze kterého cítila vůni člověčiny se tiše prodírala mezi stromy. V několika minutách dorazila na místo, kde leželi pándůvci. Rákša si zahlédla nepřemožitelného býmu, který seděl poblíž. Jen ho spatřila, srdce jí splálo touhou. Princ vypadal jako nějaký bůh. Jeho kůže měla barvu tekutého zlata a jeho ramena se podobala lbým. Jeho krk připomínal lasturu a oči měl jako nádherné okvětní lístky lotosu. Hidimbi se i hned rozhodla, že se musí stát jejím manželem. Pokud ho zabije, spolu s bratrem si užije jen krátkého potěšení spojí dání masa. Když se s ním ale spojí, její rozkoš bude daleko větší. Rozhodla se nedbat bratrova příkazu a proměnila se v překrásnou ženu. Ozdobená neveskými šperky a oblečená v karmínovém hedvábí, pomalu přistoupila k býmovi a s nesmělým úsměvem řekla: O nejlepší z mužů, kdo jsi a co tě přivádí do tohoto temného a nebezpečného lesa? Kdo jsou tím muži podobní bohům, kteří zde leží na zemi? A kdo je ta žena transcendentální krásy vedle nich? Býma na ní překvapeně pohlédl. Je snad lesním božstvem? Co tak krásná žena dělá sama v noci na tomto místě? Bedlivě naslouchal Hidim která pokračovala. Tento les patří mému bratrovi Hidimbovi, mocnému lidožravému rákšasovi. Poslal mě, abych vás zabila, neboť dostal chuť na vaše maso. Když se býma prudce postavil, zvedla ruku. Neboj se, od okamžiku, kdy jsem tě spatřila, krásného jako bůh, zahořela jsem touhou. Přijmi mě prosím za svou ženu, neboť jsem se stala obětí amorových šípů. Hidimbi býmo vyřekla, že ho před svým bratrem zachrání. Ponese ho oblohou daleko od Hidimby. Pak si spolu budou moci užívat v oblasti nebeských hor. Býma se opět posadil a zakroutil hlavou. O Rákšasi! Jak si mohla čekat, že opustí matku a bratry jen proto, abych uspokojil svůj chtíč? Hidimbi pohledla na spící pánovce a kuntý. Vzbuď je, odvedu vás odsud všechny. Bíma opět zakroutil hlavou. Nebudu budit svou matku a bratry ze strachu z nějakého rákšasy. Na světě není žádný rákšasa, jakša ani Gandarva, který by odolal mé síle. O ženoladných tvarů, můžeš zde zůstat nebo odejít? Nebo jestli chceš, můžeš na mě svého lidožravého bratra poslat? Jak tam tak spolu hovořili, Hidimba začal být netrpělivý. Kde je jeho nerozumná sestra? Proč se ještě nevrátila? Seskočil ze stromu a vyrazil směrem, odkud se linula člověčina. Hidimbí cítila, že se její bratr blíží a zneklidnila. Naléhala na býmu. Prosím, nepřij se se mnou. Přichází můj bratr. Neotálej zde, aby ses nestal jeho potravou. Zbuď ostatní a dovol mi, abych vás všechny zachránila. Bíma se jen zasmál. Ten lidožroub mě vůbec neznepokojuje. Věř mi, že ho tady před tvýma očima zabiju. Nepovažuj mě za obyčejnou lidskou bytost. Paže mám jako choboty mocný slonů a má stehna se podobají železným kijům. Odvahou nijak nezaostávám za samotným Indrou. Ničeho se nebojím. Hidimby však byla stále plná pochyb. V tolika případech již viděla obrovité rákšasy prokázat nad lidmi svou převahu. Měli blíž k nebešťanům než k lidem. Rákšasu by mohl přemoci, jen neobyčejný člověk. Býma se podíval Hidimby přes rameno a spatřil jejího bratra, který se k ním blížil. Byl tmavý jako bouřkový mrak a vypadal odpodivě. Jeho uši vypadaly jako šípy a střepaté rudé vlasy mu trčely do všech stran. Mocné tělo oděné bederní rouškou měl porostlé rudými, drátum podobnými chlupy. Rákša se byl vysoký jako strom a měl široká ramena. Jeho paže silné jako kmeny stromu mu sahaly až ke kolenům. Obrovská rozevřená tlama odhalovala strašlivé tesáky. Když uviděl svou sestru stát v lidské podobě vedle býmy, otevřel překvapením své doruda zbarvené oči do kořán. Vydají tak krásně ozdobenou nebeskými šperky, okamžitě pochopil, že zahořela chtíčem ke člověku. Rozlobeně promluvil. Kdo je tak pošetilý, že mi klade do cesty překážky, když mám hlad? O, sestro, ztratila jsi rozum, že se nebojíš mého hněvu? Hanbat tobě, o ty necudná ženo, jen kvůli chtíči si ochotná spáchat na mě bezpráví a obětovat čest našeho rodu. Zabiju tě spolu s těmito lidmi. Se zaťatými zuby a napřaženýma rukama se Hidimba rozběhl ke své sestře. Býma se okamžitě postavil a vykročil kupředu. Jeho hlas zaburácel. Stůj, jak se opovažuješ rušit, pokojný spánek mých bratrů. Ani tuto nevinnou ženu bys neměl napadat. Ty ničemo, tvá sestra se teď neovládá, protože podlehla Amorovi. Proto si trest nezasluhuje. Býmana-li do žrouta vrhl opovržlivý úsměv a vyzval ho k zápasu slovy. Dnes vstoupíš do říše smrti. Rozbiju ti hlavu na kusy. Tvá sestra mě uvidí vláčet tvé tělo, podobné hoře, stejně jako lev vláčí slona. Jestře, aby supy i šakolové je pak z chutí roztrhají. Ode dneška bude tento les pro všechny poutníky bezpečný. Hydimba splála němem. Hlasitě se smál drzosti toho člověka. Lidožrout k němu vykročil a křičel. Proč se tak chvástáš? Nejdříve mi to všechno předveď a pak mluv. Považuj se za siláka a dnes se dozvíš pravdu. Tví bratři zatím mohou klidně spát. Nejdříve zabiju tebe i s tvojí nevymáchanou hubou. A až se napiju tvé krve, zabiju i ostatní. Rákša se hnal s rozpřeženýma rukama na býmu. Ten hned obra popadl za ruce a protože nechtěl rušit své spící bratry, táhl ho pryč dobrých patnáct metrů, podobný lvu táhnoucímu kolouška. Hidimba se trhnutím osvobodil z Bímova sevření a objel ho pažemi. Pevně ho sevřel a snažil se ho rozdrtit. Býmovi ale neublížil. I když ho Rákša se pevně svíral, bým ho stále vlekl pryč, aby jeho hrozivý hřev nemohl rušit ostatní. Potom se Hidimbovi vytrhl a naopak sevřel on jeho. Oba bojovníci předváděli svou sílu, když jeden druhého násilně vyhazovali do výšky a sráželi k zemi. Vráželi do sebe jako dva obrovští sloni v boji o vůcovství. Košaté stromy se střeskotem káceli a rozlétaly na třísky. Hluk probudil ostatní prince i jejich matku. Posadili se a rozlíželi se kolem. Při pohledu na neobyčejně půvabnou Hidimbí úžasly. Kuntý se na ní obrátila vybranými slovy. O nebeská dívko, kdo jsi? Komu náležíš? Proč jsi přišla do tohoto lesa? Jsi lesní božstvo nebo snad nějaká absada? Řekni mi prosím všechno. Hidimbý jim vysvětlila, kdo je a jak se přihodilo, že tam teď stojí. Ukázala na oba bojovníky a řekla. Vybrala jsem si tvého syna se zlatou pletí a obrovskou silou za svého manžela. To velice rozněvalo mého bratre, který ho proto napadl. Podívej se, jak spolu nyní bojují a její hlasitý řev se rozléhá po celém lese. Judištěra a ostatní pándovci rychle vstali a hleděli na býmu. Ten do hydym bušil pěstmi a znělo to jako údery hromu. Rákšasa se vzepěl a svýma velkýma rukama se mu natahoval po krku. Jejich zápas vzdvihal oblak prachu, který je zcela zahalil. Vypadali jako dva útesy v mlze. Arjuna k ním doběhal a s úsměvem na rtech svému bratrovi řekl. O muži mocných paří, proč si mě nevzbudil? Vidím, že začínáš být unaven, bo jen s tímto příšerným rákšasou. Teď si odpočiň a já ho zabiju. Nakula a Sahadeva ochrání naši matku. Arjuna si svého bratra dobíral jen proto, aby ještě více rozdráždil jeho hněv a jeho slova měla kýžený účinek. Bhima splál z úřivostí a odpověděl. Ty se jen dívej, drahý bratře, neboj se, když se mi ten odporný lidožrout dostal do spáru, živý už neunikne. Arjuna býmu pobídl, a si pospíši. Blížil se úsvit a tehdy se Rákšasová síla zdvojnásobí. Býma by ho měl zabít hned, dříve než bude Rákšasa schopen použít v boji mystických sil a přeludů. Býma vyvolal skrytou sílu svého otce, Bájula. Mocným výkřikem Rákšasu zdvihl nad hlavu. Když s ním pak ve vzduchu točil, řekl mu... O lido, žroute, vedle si hříšný a zbytečný život. Proto si zasloužíš neslavnou smrt. Teď tě zabiju jako stvůru, kterou také jsi, abych osvobodil tento les od jeho bílí. Bíma s rákšasou stokrát zatočil a prudce s ním praštil ozem. zem. Hidimba strašlivě zakřičel a lesem to zaznělo jako úder do velkého bubnu. Nyní byl Hidimba přivědomý už jen na půl. Býma ho opět zdvihl a mrštil s ním okmen v vzrostlé damaroně, čímž mu rozlomil záda vedví. Pak si stoupl a usmál se na své bratry, kteří stáli okolo něho. Objali ho a s pohledem na obří tělo, které tam leželo bez života, mu blahopřáli k neuvěřitelnému činu.